Buonasera buon ascolto. Oggi 28 marzo 2011. Torniamo a parlare di economia e chi è di decrescita. La parola subito ad Alberto. Bene, allora questa sera pensavo di fare in questo modo, cioè continuiamo a parlare di Latouche che mi sembra il contributo più organico, più completo sul problema della decrescita. In particolare vi vorrei presentare eh, questo ultimo libro che ha fatto, app è appena uscito a fine febbraio, ed è intitolato eh, Come si esce dalla società dei consumi. E il titolo è affascinante e il contenuto pure, nel senso che eh, forse per la prima volta dal, tutta la sua produzione precedente Eh, la Tusche dice delle cose molto nette, molto chiare molto radicali no? sì. di che anno parliamo Alberto? È anno stiamo di... parlando di questo febbraio quindi 2011 è in italiano ma era uscito anche pochi mesi fa in Francia allora intanto un po' la presentazione il libro è fatto da capitoli diversi io ne vorrei citare solo alcuni intanto eh, C'è un punto in cui la Tusche richiama per l'ennesima volta eh, gli otto R famosi: cioè il, tutta la lista delle cose che bisognerebbe fare per iniziare i processi della decrescita. E quindi, ancora una volta si parla di rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, rilocalizzare. ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Quindi ognuna di questi rappresentano non solo degli obiettivi interdipendenti, cioè non sconnessi fra loro, e però soprattutto sono tutte azioni concrete che si possono fare subito, a livelli diversi, a seconda delle proprie capacità e possibilità. Eh, poi la Tuce fa una parte molto interessante, sul concetto stesso della parola decrescita e eh, spiega che eh, tutti quelli che evitano di usare questo nome, questa parola, e che si nascondano un po' dietro al fatto che la parola è dura, cioè in una cultura assolutamente ispirata alla decrescita, parlare di decrescita è quasi un colpo allo stomaco, eccetera. E la Tuce è molto netto su questo discorso. Dice: Guardate, a prescindere dal fatto che in francese eh, la parola de croissance è un po' meno dura che in italiano, cioè fa, fa tutta una spiegazione anche del suono e del eh, significato che ha nelle diverse lingue. E poi eh, spiega: però, dice guardate, è una paura, è una rimozione non parlare di decrescita perché noi quello dobbiamo fare. cioè è inutile girarci intorno, no? Quindi c'è tutta una motivazione di questo discorso e quindi questo tenetelo presente perché eh, è la posizione più intelligente, cioè e in effetti <coughs> è proprio perché viviamo in un mondo permeato dall'idea della crescita, cioè tutta le, la società si muove continuamente con degli obiettivi di crescita in testa, non si vuole porre dei limiti E far capire che invece stiamo in una situazione tale per cui parlare di crescita è necessario e urgente. L'altro aspetto importante, che c'è quasi un capitolo intero su questo, è eh, la catastrofe. Cioè lui parla esplicitamente di catastrofe e accoglie tutte le indicazioni dati dagli scienziati a livello internazionale, gli ultimi rapporti, i rapporti del 2009 e del 2010, E quindi dice, guardate, non si può più discutere, cioè è difficile questi negazionisti, cioè questi che cercano di instillare dei dubbi sul fatto che la situazione è realmente drammatica, e dice, è proprio assurdo, non possiamo, soprattutto eh, siamo già nella situazione di catastrofe. cioè in sostanza dà anche la definizione che cosa si intende per catastrofe cioè è molto simpatico questa maniera di presentare il problema cioè non è un incidente, non è un evento naturale no, non stiamo proprio in una situazione di catastrofe la, la cifra emblematica che richiama è anche se smettessimo oggi di eh, riscaldare l'atmosfera e quindi sospendessimo tutto questo Noi entro questo secolo avremmo, avremmo superato i due gradi in più della media, della temperatura media, e questo significa scioglimento dei ghiacciai, innalzamento delle, del mare e via dicendo. Quindi noi in realtà, dice Latouche, siamo già dentro questa situazione e uscirne non sarà facile. Ecco, credo che sia importante sottolineare che non è che dobbiamo... pensiamo di poter aspettare la fine del secolo in cui noi evidentemente non ci saremo ma i disastri già stanno cominciando già sono cominciati sono no? già cominciati e soprattutto lui spiega bene che il meccanismo è già andato oltre il punto della possibile cambio o della possibile rientro facile no? e quindi dice dovremmo proprio sbingarci fa una serie di esempi Eh, alcuni sono quelli famosi del, della rana che sta nell'acqua calda, acqua fredda, non so se la sapete in questa storia. Beh, insomma, insomma dice che se la rana viene buttata dentro una pentola di acqua calda eh, salta subito fuori perché eh, c'è la sensazione della diversità del, del, del, del, del, del, del calore. Se invece viene messa in una pentola di acqua fredda e l'acqua fredda viene riscaldata piano piano, la rana continua a stare lì perché si sente sempre meglio, sempre più tranquilla e poi muore affogata e soprattutto arrostita dal riscaldamento dell'acqua. Che è lo stesso discorso dell'alga dell eh, che viene messa in un eh, stagno e raddoppia ogni giorno. E i primi giorni non succede nulla c'è un pezzettino di alga in più non, non se ne accorge nessuno e il problema è quando l'alga è arrivata a metà a coprire metà dello stagno perché il successivo passaggio è tutto lo stagno sarà coperto lui dice stiamo sicuramente al di là della metà dello stagno quindi eh, Le sue immagini, questa volta, almeno in questo libro e in altri libri, sembravano un po' più, più sfumate, no? cioè era più interessato alla parte eh, come dire, della teorizzazione, del racconto del passato, del racconto del come si erano verificati questi meccanismi che poi chiedevano la necessità di un intervento di decrescita. Eh, ha anche fatto un paio di libri sull'Africa e quindi su tutte le diverse situazioni in cui... in cui eh, si, si, c'è la necessità della decrescita e quindi questa volta invece eh, entra dentro in maniera diretta e chiarisce bene la sua posizione io ho fatto un lavoro su questo libro nel senso che sto finendo di leggerlo però mi sono accorto che in fondo c'è una cosa divertente metterò poi il testo ho fatto una sintesi Dell'ultimo capitolo che si chiama eh, Il Tao della Decrescita: cioè il, il Bademecum, si lo strumento di sintesi quando si parla di decrescita, che si dice che vuol dire? No? Quindi con una chiara riferimento a una religione, eh, come dire, orientale, e ho fatto la sintesi perché c'era una serie di esempi, una serie di citazioni, eccetera, ho sintetizzato. Sono meno di tre cartelle e mezza, quindi una lettura che credo tutti i compagni possono fare. E noi la metteremo sul sito, credo che sia estremamente utile. Poi il ricordiamo, testo... ricordiamo il sito della radio. Ondarossa.info, andate in palinsesto, cercate la trasmissione Entropia Massima e troverete la registrazione di tutte le puntate e ha vari articoli per ogni puntata. In uno successivo metteremo questa sintesi dell'ultimo capitolo del libro. Di Latouche. Bene, e quindi questo, perché ovviamente <coughs> mi sono preso la responsabilità di tagliare, di sintetizzare, eh, però ho solo levato dei pezzi, le, le frasi sono testuali, no? Quindi ho solo, come Citazioni dire, è una, fedeli. Come? Citazioni fedeli. Sono citazioni fedeli, sì, no, io non, non cambio mai le parole perché le parole, insomma, sono importanti. Allora, ne racconto alcune. In totale, sono questa sintesi sono 32 punti. E ognuno dovrebbe Come essere... Come i 32 denti. Come i 32 denti, se non ci avevo <ride> pensato. <ride> Però non dipende da me, dipende dal testo che era organizzato in questo modo. Allora, eh, io le, un po' le leggo, un po' le commento, un po', vediamo, poi rimando, ripeto, al testo complessivo. Allora, eh, la via della decrescita, ricordatevi che il titolo del libro è Come si esce dalla società dei consumi, quindi sono tutte puntualizzazioni di che cos'è la decrescita, cosa significa, qual è il messaggio della via della decrescita. E cosa fare soprattutto. E cosa fare soprattutto. E Ci sono molte indicazioni, devo dire, molto sulle quali sono assolutamente d'accordo, E però pongono dei problemi cioè so esattamente che sono i punti sui quali poi le persone che hanno voglia di fare qualcosa poi eh, toppano nel senso che si bloccano non riescono a superare il passaggio dell'assunzione di responsabilità allora adesso comincio e poi magari interrompiamo quando mi dici allora la prima cosa, la via è il Tao è quello, il Tao di Lao Tse È al tempo stesso di più e di meno dell'etica, così come la intendiamo in Occidente. Di più e di meno. È una strada da inventare con l'aiuto di un maestro che forse non esiste. La via della decrescita è il ritorno della saggezza. E la saggezza non coincide con la ragione razionale. E questo è solo il primo punto. <ride> cioè... nel senso che chiaramente eh, sta cercando di come dire fare un intorno no cioè che cosa può essere la degrescita quali sono i vari aspetti le varie sfaccettature del concetto di degrescita Beh, certo poi bisognerebbe capire che cosa è razionale e cosa non lo è Poi lo dice, ah, Sai calmo, sei buono, <ride> sai calmo. Sì, io sono un po' preoccupato arriverà, perché arriverà. parlando di catastrofi non parla, è che uno, Parla non so. addirittura dell'universo dei lumi, e vedrai, insomma c'è praticamente tutto. Poi eh, la via della decrescita è un'apertura, un invito a trovare un altro mondo possibile. Questo altro mondo noi lo chiamiamo società della decrescita. L'invito è a viverci qui e ora non in un ipotetico futuro che per quanto desiderabile forse non vedremo mai questo altro mondo dunque sta anche in quello in cui noi viviamo oggi sta in quello in cui noi viviamo oggi sta anche in noi la via è anche uno sguardo un altro sguardo sul nostro mondo un altro sguardo su di noi quindi c'è un suggerimento di cambiare l'ottica no? cioè di girare e andare da un'altra parte poi eh, la via della decrescita è dunque prima di tutto una scelta e la decrescita scelta non è la decrescita subita cioè non possiamo pensare che se ci obbligano a fare una cosa sia una scelta la scelta deve essere libera, autonoma La via della decrescita è la via della semplicità volontaria, è anche la semplicità volontaria, ma non si esaurisce nell'etica della sobrietà. La via della decrescita è una, la rivoluzione economica e sociale, è anche la rivoluzione economica e sociale, ma non si riduce all'etica della resistenza, della rivolta e dell'insubordinazione. Quindi è anche, ma non si riduce a quello. Quindi ci vuole qualcosa di più. Ancora un'altra domanda. La via della decrescita è la strada della felicità? La via della decrescita è in ogni caso una via d'uscita dall'enorme decadenza generata dalla società della crescita. Quindi qui c'è una contrapposizione netta. Una via d'uscita per recuperare la stima di se stessi. è la via per ricostruire una società decente. La società decente, dice il saggio, è una società che non umili i suoi membri. è una società che non produce rifiuti. La via della decenza, eccetera. La decenza comune, quella di Orwell, la citazione qui è su Orwell, L'Orwell del 1984, insomma, cioè il, il, quello che ha immaginato di più il futuro in cui stiamo in questo momento. La decenza comune significa avere ritegno, essere attenti, essere capaci di avere vergogna per quello che viene fatto al mondo e alle persone. Quindi è un concetto molto semplice. Finisco questo punto e poi interrompiamo. La società della crescita è un mondo svergognato, un mondo in cui regna il disprezzo. il desiderio di sfuggire al disprezzo è un'aspirazione universale, forse la sola veramente universale, che si realizza soltanto nelle società decenti. Un mondo decente forse non è un mondo di abbondanza materiale, ma è un mondo senza miserabili e senza brutture. sfumiamo il giorno di capodanno degli U2 così un tentativo di essere benauguranti anche se si parla purtroppo di catastrofi Ti diamo la parola ad Alberto che eh, vi sta parlando dell'ultimo libro di Serge Latouche ma se tu vuoi sapere eh, il discorso della che cos'è una catastrofe c'è una spiegazione secondo il dizionario si tratta di una Disgrazia improvvisa e funesta a una persona o un popolo, incidente che causa la morte di un gran numero di persone, una catastrofe ferroviaria o aerea. Letteralmente, avvenimento drammatico che provoca una tragedia. Dice, ma è necessario continuare con le definizioni macabre? È stata addirittura proposta una classificazione delle sventure a seconda del numero dei morti. tra 1 e 999 morti un fenomeno può essere definito incidente, diventa un disastro tra mille e un milione di morti è una catastrofe se si supera il milione. Ecco, allora alla catastrofe eh, viene spesso eh, associato l'aggettivo naturale che la sfuma, cioè che la riduce. O no? anche l'aggettivo un... improvviso che non mi sembra il caso no, di questo. Esatto, eh. no e quindi eh, in termini di catastrofe Bisogna saperlo usare, insomma, bisogna anche capirsi, cioè non bisogna usarlo in maniera imprecisa. E so, un milione di morti a Cuba che c'ha 11 milioni di persone è un conto, è un, un milione conto, di morti in esatto, Cina che c'ha un milione di 300 è un conto. Questa, questa risposta, era, eh, questo tentativo di classificazione era un po' umoristico, no? E poi abbiamo però abbiamo una serie di catastrofi che erano più di 6, cioè, cioè la Shoah è più di 6 milioni, eccetera. cioè abbiamo... E l'altra questione invece è l'incidenza dell'uomo uh, nella catastrofe, perché qui ci stanno una serie di citazioni un po' più complicato, bisognerebbe leggerlo con attenzione, Eh, ci, ci stanno una serie di catastrofi che sembrano naturali ma non, uh, non lo sono. Io volevo solo dire una cosa che ha a che fare con un giudizio politico perché in genere si usa il termine catastrofe o meglio catastrofista per tacciare uno che dice okay, per saggi... esempio come Latouche no? e com di solito chi l'adopera in questo senso dice ma Nella storia dell'umanità ci sono stati molti che hanno gridato alla catastrofe, al giudizio divino, ma poi l'umanità è andata avanti. Ora invece quello che è cambiato rispetto a tutte le ere precedenti è che ci sono delle novità che non c'erano mai state no? nella storia dell'umanità. Queste novità sono appunto, intanto c'è sempre una componente umana, nel senso che... non so, alcune, basta un, lo stesso uragano che eh, colpisce nel, in Florida, ammazza due o tre eh, anziani pensionati americani, no? E se lo stesso tipo di, di mh, cosa, la stessa velocità, la stessa velocità del vento, eccetera, eccetera, va in Bangladesh può causare 300.000 persone, come è successo, no? Quindi... Eh, le condizioni umane, cioè il tipo di insediamento, la densità della popolazione, eccetera, sono assolutamente determinanti nel, nel far capire. Eh, personalmente, l'altro giorno mi stavo domandando perché quell'impianto uh, nucleare che sta saltando e ancora sta, ma, a giudicare stamattina non stanno tranquilli per niente, perché stava sull'orlo del mare, cioè in un, in un paese che si è Ah, come dire, sapeva di stare sulla, sulla Dicono faglia. Per raffreddamento. Scusami? Dicono per il raffreddamento perché serve tanta acqua. S però non ci dovevano mettere l'acqua del mare, eh, quindi l'acqua si poteva trovare. Infa, la Francia c'era tutti sulle rive del fiume, che è un po' diverso no, come soluzione. Lì, sapendo di essere sulla faglia e quindi che c'erano le sovrapposizioni sotterranee eh, di masse di terra in movimento. Eh, metterlo lo tsunami doveva essere come dire prevedibile. Tsunami è no? una parola giapponese per cui se non lo sanno loro, sì, a parte la linguistica, eh. dico però eh, dovevano insomma essere no. Sa tutto sulla non so se l'avete vista, sta proprio sulla linea della costa no? e non c'è nessuna difesa possibile, ovviamente, no? cioè non si poteva fare una muraglia per difendere. Ecco eh, allora. Quindi questo discorso è molto delicato e bisogna saperlo fare bene, però a me sembra estremamente importante, perché poi le catastrofi poi tra l'altro se non sono previste o proprio nessuno se ne occupa quante vite umane comportano, no? Cioè se non c'è nessuna possibilità di spostare le persone in tempi stretti eccetera eccetera. Ieri c'era. Su uno dei giornali c'era pro il problema dei, <coughs> dei 600.000 napoletani che hanno costruito una casa eh, sulle vendici del, di Napoli, delle, scusate, del Vesuvio, eh, di cui si comincia a parlare che forse ci sarà un qualcosa, eccetera. L'ultima è stata nel 44, quindi sì, diciamo che può, se, può, ci può siamo. Può succedere, eh? Insomma, eh, no, sì. cioè non è un, proprio una cosa completamente imprevedibile. Storicamente no? il periodo Storicamente. più o meno che è stato al massimo di 60-70 anni che se, se è stato certo. buono. Quindi eh, pare che non ci siano nemmeno le strade sufficienti per evacuare in fretta. Insomma, no? Non c'è nessun, non... nessun piano di evacuazione da quella parte. Probabilmente non c'è nessun piano di evacuazione. Bene, continuiamo allora, se siamo d'accordo, sulla... Eh, c'è un'altra citazione che dice la decrescita coincide con la lotta per la dignità degli zapatisti con la dignità ribelle la dignità esige che noi siamo noi stessi ma la dignità non vuol dire soltanto essere noi stessi la dignità esiste soltanto se esiste l'altro e quindi mette in connessione diciamo il fattore sociale no? e quindi Eh, tutte le soluzioni che uno persegue a titolo individuale no, non sono sufficienti quindi questo è il momento in cui si passa infatti te lo stavo per chiedere sì. no? perché fino adesso abbiamo sentito m, molte che, m, delle, delle definizioni che riguardavano la persona no? e, e questo è sicuramente interessante invece il passaggio poi sì, al sì, collettivo il passaggio uno dei passaggi beh tanto c'era un passaggio prima anche quella la via della decenza è una decenza eh, diciamo sociale di un'intera società e quindi anche lì no? c'era già un, un accenno all'inserimento. Però adesso si parla di dignità e quindi eh, questo è l'altro passaggio. Poi c'è un'altra uh, definizione. Quando diciamo che la decrescita è un progetto politico, intendiamo che è anche un'etica. perché la politica non è concepibile senza un'etica e viceversa, anche se è opportuno non confondere i due piani. Una politica che fosse soltanto un'etica sarebbe impotente o terroristica. Cioè i due estremi no? delle situazioni. Ma una politica senza etica aperta parentesi, come quella che viviamo soprattutto a partire dalla svolta degli anni 90, dal grande balzo all'indietro neoliberista, vede il trionfo della banalità del male. Quindi eh, una politica... Cioè, cioè, mi sembra una cosa molto carina questa maniera di... Sì, di di direi cioè, davvero... No? assolutamente aderente alla, alla situazione, allora, situazione cioè, attuale non, e non come niente, noi la vediamo. Non ci sono no? commenti da fare, si commenta. Esatto. Serio. Poi l'etica, adesso arriviamo alla cosa che ti interessava di più, <coughs> l'etica della decrescita unisce disciplina personale e impegno nel mondo. Il ritiro dal mondo è... e la sola ricerca della perfezione individuale sono una forma di rifiuto dell'essere come lo è l'impegno nel mondo senza la preoccupazione per la propria felicità E quindi anche, anche il viceversa questo è molto quindi importante anche il viceversa, no? quindi la militanza fine a se stessa è l'immagine speculare della guerra economica È un po' più difficile. Posso, ripeto. dai. <ride> la militanza fine a se stessa è l'immagine speculare della guerra economica. vado avanti così forse si sì. capisce meglio. entrambe sono un rifiuto dell'essere. in nome del progresso distruggono mm. la bellezza del mondo per inseguire la loro chimera. Adesso è più chiara, no? è bellissima. La fuga nel futuro, che sia l'avvenire radioso dell'utopia comunista o la redenzione in una transumanità, è una negazione del presente e della condizione umana. La decrescita o sarà gioiosa o non sarà. d'amore, fate le analogie che volete, quelli che avete ascoltato erano i Sex Pistols. Allora, io continuo con la lettura di questa sintesi, invitando tutti ovviamente poi a leggere il testo originale. Allora, eh, la via della decrescita non è né il rifiuto né l'accettazione del mondo, è sia il suo rifiuto sia la sua accettazione. bisogna rifiutare il mondo, il mondo dice tra parentesi, no? Cioè gioca sulla parola dell'economia della crescita e accettare la vita come gioia. E quindi qui c'è un'indicazione anche del eh, come si può, no? E qui c'è un pezzo che è ancora importante che dice la decrescita è un'accettazione dell'essere. e dunque dell'essere nel mondo è e una testimonianza di gratitudine per il dono ricevuto della bellezza del cosmo il fatto di aver ricevuto questo dono forse è stato troppo trascurato non soltanto poi dice dal puritanesimo rivoluzionario ma anche dalla tradizione caritatevole cristiana quindi anche qua una botta al cerchio Poi la dice la via della decrescita è ecocentrica ma è anche antropocentrica Senza cadere in un integralismo ecocentrico si può concepire un compromesso cioè l'uomo come pastore dell'essere in una concezione che può essere definita ecoantropocentrica cioè in sostanza Testimoniare la compassione anche nei riguardi delle altre specie non è estraneo alla via della decrescita, quindi in sostanza sottolinea il valore dell'umanità, ma anche il fatto che insomma siamo una delle tante specie animali che stanno in circolazione, no? Però di questo noi non, non questo nella società attuale non, non viene considerato. In questo gli obiettori di crescita. Ecco, questo vorrei sottolinearlo un attimo perché usa questa uh, indicazione. Cioè, uh, quelli che seguono la via della decrescita si, si autodefiniscono gli obiettori della decrescita. Scusate, ho sbagliato, e gli obiettori di crescita. Quindi è una forma, come dire, un po' non violenta, ma uh, netta di contro la crescita. E gli obiettori di crescita percorrono gli stessi sentieri dei popoli autoctoni, in particolare di quelli che venerano la Pachamama in America Latina. La via della decrescita è quella del buon giardiniere, non quella del predatore. E qui poi dice il mito tecnico e prometeico di una artificializzazione dell'universo è una forma di rifiuto del mondo e dell'essere. Quindi tutta questa parte della produzione di una tecnica in senso artificiale, cioè che aumenta gli oggetti artificiali che sono in circolazione e la nostra maniera di vedere tramite gli oggetti artificiali è una forma di rifiuto del mondo e dell'essere. Poi dice, la via della decrescita è anche quella della emancipazione e della conquista dell'autonomia. È la ricerca della libertà vera e non della sua car caricatura, quella dell'etonismo sfrenato e senza regole proposto dalla pubblicità e dal marketing, e promossa dal nuovo spirito del capitalismo, falsamente gioioso e di fatto mortifero. Quindi anche qui sottolinea, sottolinea la parola emancipazione e l'autonomia. Cioè questi due aspetti che non sono la stessa cosa. poi ah, Anche il falsamente gioioso lo trovo abbastanza illuminante. Vero? Perché è, di parla, fatto mortifero, parla, cioè, è di fatto mortifero. Parla prima di gioia, certo, di necessità di... Certo, e invece di, e poi falsamente, dopo dice falsamente gioioso. gioioso. Esatto. Quindi difende questa maniera gioiosa di impegnarsi, no? Eh, poi, nella resistenza al consumismo, complice della ban banalità del male economico, l'obiettore di crescita trova la gioia di vivere. Quindi il meccanismo della resistenza, della sottrazione del meccanismo consumismo consumistico è... Uh... Beh, la gioia della lotta eh, fa parte del patrimonio dei compagni e delle compagne... È stato anche cantato no? da molti, però sì. è un. Adesso non è che voglio per forza dire qualche cosa che sta in una certa tradizione, però insomma c'è un'assonanza anche vissuta, penso, da molti e molti di noi. Eh, sì, però c'è. Eh, quindi ho l'impressione che ci sia una sottolineatura di un altro aspetto, arrivo al punto successivo. Non casualmente, credo. <ride> La via della decrescita è non violenta, punto interrogativo. Non è la via della violenza cieca, perché dalla violenza nasce solo violenza. Ma, anche se corroso dalla ruggine, il corsetto di ferro della modernità con tutta probabilità non si spezzerà da solo. Noi siamo i ribelli. I franchi tiratori della società della crescita siamo in agguato nella giungla delle imprese multinazionali siamo alla nostra maniera combattenti della quarta guerra mondiale contro l'ordine neoliberista adesso non so quale come la pensi però questa è l'impostazione <ride> Perché è contemporaneamente. Certo. molto Combattere forte. Combattere è necessario contro il capitale. Eh. Da solo non si estingue. Esatto, no, da solo non si estingue. Però il problema del come si combatte, si riapre, no? mi sembra, almeno delle parole, qui parla, è molto chiaro: no? Siamo i ribelli, i franchi tiratori, cioè, eh, no? Non sono parole leggere, insomma. Franchi Tiratori richiama il fatto che c'è un'azione un, un po' meno proattiva, cioè appunto viviamo nella giungla delle multinazionali attendiamo il momento giusto, giusto per, per fare delle cose, del resto, che altro siano, non potremo esatto. fare perché non siamo dotati di mezzi per sovvertire. Esatto. Allora, noi siamo anche l'oasi nel deserto della società di mercato. Quando diciamo che esiste un altro mondo e che è in questo, intendiamo che si può e si deve vivere diversamente il presente. Noi cogliamo la possibilità di una fuoriuscita dall'economia, di una via di scampo verso una società e una civiltà emancipate e autonome. Però subito. cioè non non come diceva all'inizio non proiettato nel futuro, in un futuro lontano no quindi e, e questa è una cosa che poi in realtà vediamo anche in tante pratiche che si fanno in tanti movimenti che ci sono oggi c'è questa esigenza non solo di teorizzare qualcosa ma di provarla immediatamente subito cioè. questo è importante no perché in qualche modo ci, ci fa allenare a quello che può essere Il, il futuro dopo la rivoluzione, no? in qualche modo ci, ci prepara a quello oppure l'inizio della rivoluzione stessa, sì, lo vedo questo anche il, come... attenzione, perché questo è il gioco di tutto il testo. Eh. Lo vedo anche come un invito ad agire pure per quelle persone che pensano o che dicono, eh, bisogna lavorare per arrivare al momento della crisi. della grande crisi allora si potrà agire Latouche ci dice no, bisogna agire subito subito e quindi assumere un atteggiamento ribelle per lui è molto importante ribelle significa sottrarsi significa essere autonomi non essere subordinati alle logiche del mercato eccetera eccetera no? quindi attenzione anche qua un altro punto la via della decrescita è una utopia Una visione immaginaria del futuro. Due punti. Non una pura creazione mentale, ma una affermazione a partire dalla negatività del presente. Dall'aberrazione di una società della crescita senza limiti. Ispirarsi a nuovi ideali ha già un peso sulla realtà di oggi, permettendo tra l'altro di esplorare le possibilità oggettive della loro realizzazione. C'è tutto sul costruttivo, no? Subito costruire. La decrescita è un'arte di vivere, un'arte di vivere bene in accordo con il mondo. L'obiettore di crescita è anche un artista, qualcuno per il quale il godimento estetico è una parte importante della sua gioia di vivere. L'etica della decrescita implica necessariamente un'estetica della decrescita. E tuttavia l'etica della decrescita non si riduce ad un'estetica Fare della propria vita un'opera d'arte non è l'obiettivo, ma uno dei risultati. Quindi da, il, apre una strada e poi la ridimensiona. No, Mi sembra questo molto interessante come eh, dialettica interna del testo. Allora, andiamo, stiamo avvicinandoci alla fine. Per questo il ritorno al locale ha un ruolo primario nel progetto della decrescita. in quanto ci lega la Madre Terra contrapponendosi alla negazione della realtà insita nella crescita. La via della de crescita è riconquista della realtà e della terra che ne è il principio. Si tratta di abitare la terra come un territorio, un luogo di complicità e di reciprocità. Questo mi sembra mi ha colpito molto, cioè è un qualcosa di molto pregnante, no? la terra come vi abitare la terra come un territorio un luogo di complicità e di reciprocità di ritrovare la nostra intimità con una dimensione originaria la via della decrescita è quella della libera critica è quella dell'autolimitazione e non dello scatenamento senza freni delle passioni tristi la decrescita vuole riprendere il programma di emancipazione politica della modernità affrontando le difficoltà che comporta la sua realizzazione se la decrescita e il progetto di costruzione di una società autonoma realizzano il sogno di emancipazione dei lumi e della modernità non lo fanno attraverso uno svincolamento dal legame con la natura e dal radicamento nella storia ma al contrario riconoscendo la doppia eredità della nostra naturalità e della nostra storicità bisogna lottare contro l'illimitatezza dell'individuo e del suo rapporto con la natura che abbiamo preteso di creare la via della decrescita è questa lotta Nella società della crescita non ci sarà mai più né pace né giustizia. Al contrario, una società della decrescita riporterà al proprio centro la pace e la giustizia. Non si vuole cadere nell'illusione di una mitica società perfetta in cui il male sarebbe sradicato definitivamente, ma inventare... una società dinamica che affronta le sue inevitabili imperfezioni e contraddizioni, dandosi come orizzonte il bene comune anziché l'avidità sfrenata. La via della decrescita non è una religione né un'antireligione, è una saggezza. E questo l'ultimo punto. Per gli obiettori di decrescita la ricerca della via è un dovere, della Ma non è un imperativo categorico di tipo kantiano. Anche se noi facciamo nostro l'imperativo kantiano come riformulato da un certo autore che si chiama Hans Jonas. Qui c'è la citazione di questo Jonas: agisci in modo che gli effetti della tua azione siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla Terra. Il principio di responsabilità di Jonas è. è parte integrante dell'etica della decrescita. Allora direi una trasmissione anche filosofica quella di oggi senza alcuna ironia. Assolutamente. E, chiudiamo perché siamo in, appunto, siamo andati un po' oltre il termine anche se quest'oggi non abbiamo una trasmissione a seguire però eh, grosso modo vogliamo rispettare i tempi. Vi ringraziamo dell'ascolto ringraziamo Alberto per il contributo per questa sua sintesi eh, io credo che la capacità di sintesi sia non solo apprezzabile ma assolutamente necessaria nella nostra epoca sovrabbondante di informazione e comunicazione quindi se non c'è qualcuno che fa le sintesi siamo perduti perché non possiamo controllare tutto il flusso che ci eh, riversano addosso quotidianamente e allora appuntamento a lunedì prossimo ancora da Radio Onda Rossa e ancora Entropia Massima